Rockass, programa 15. Eu sou o Leonardo Milan, que é o Mancho. E meu nome é Jane Selma. Ai, ui, que gostoso. E hoje, programa inédito pra vocês, estamos aqui com uma banda inteira. Não temos um representante, nem dois, a gente tem 100% da formação do Eastonhead Beavers. E eles são... Gabriel Peixeira, Júnior, Vitor Caio. É, pessoal, é, vamos... Já vamos mandar uma perguntinha logo pra eles. É, quantas vezes já confundiram vocês com um <risos> outra banda de Maringá que também começa com o adjetivo stoned? É verdade. Respondi aí, Ned. Pô, no fala real é que eu me lembro nenhuma, cara. confundi Que eu me lembro não. umas três, cara. Comigo, pelo com não, cara. Com licença, com licença, é, intervenção ao vivo no Maringuassa. Oi, beleza, cara? Você está ao vivo no Maringuassa. <risos> Então, você pode se apresentar Que isso vai sair no próximo pod Zé, alô hum, Pode falar, cara Eu vou falar sobre a terrível crise no, Que tá afetando o consumo de canabinoides Na cidade de Maringá Ao contrário do que acontece em algumas rádios Dessa cidade, esse comentário não vai ser Excluído durante a nossa edição Com certeza, não Pessoal, tá. estamos aqui ao vivo com o Zé dos Dubs O apresentador do Reggae Flow Oi, E aí, Viva. como é que tá, Zé? Beleza? Beleza, tranquilo <risos> Apesar de que o programa tenha sofrido diversos problemas éticos, entre aspas, que foi cortado do ar algumas vezes devido a censura prévia Ah, eu tava falando pros meninos hoje, hoje a gente tá entrevistando Stoned Beavers aqui, cara É, mas pra falar nisso é melhor falar do Capitão Presença, que precisa salvar a rapaziada <risos> Pode crer O herói dos dias úteis Pô, oh, você tem o telefone do do, do Fábio? Né? Telefone de quem? Do Fábio. Fábio? Hum, Fábio Negão? É? Não, não tenho, cara. Não tenho. Ah, eu tinha que perder. Eu não tenho, velho. Ah, firmeza. Tem alguma coisa pra final Não semana? Mas... Cara, é, a gente vai pro bar hoje, inclusive, cara. Hoje vai ser barco do jeito que a gente gosta, né, cara? Sem banda, é, sem não. entrada, né? Vamos pra lá mais tarde. Pode crer. Firmeza. Beleza. Falou, Zé. Até Boa mais. Nada. Depois aí no post, logo embaixo, você vai ter o telefone do Fábio, que a gente vai conseguir pra você, tá? É 99 alguma coisa. Viram só que coincidência? Como é que as coisas se encaixam? Eu pergunto sobre confundirem o nome do Stoned Beavers com da outra banda que tem Stoned no nome e o cara liga aqui perguntando o telefone do cara que era dessa banda. Tudo se encaixa, cara. Tudo. Nossa, é uma mágica. É uma mágica isso aí, cara. Eu, eu, eu acho que não vou falar mais nada no programa hoje. Não, nem vou tocar mais Cancelei. nesse assunto. Cancelei. <risos> então, vocês tocaram no dia da, da estreia do novo equipamento de som do Tribus? Eu queria que vocês falassem alguma coisa de novo, né? Pra variar, o nosso a gente perdeu um pedaço do, Como sempre. do áudio. Como é? sempre, somos um programa então, tradicional e tradicionalmente fazemos cagadas desse naipe. <risos> né? Então, falando em tradição, a gente continuou na grande tradição, né? Da noite maringaense de tocar por experiência. Aham. Uh -huh. <risos> Muitas bandas já, já tiveram essa, essa, aliás, essa experiência de continuar essa tradição aí. É, eu toquei com o famoso, o já famoso Salamander no mesmo dia. Também ganhei, cara. Ganhei muita coisa. Aham. Uh -huh. Muita experiência. Muitos de mão. Se fosse RPG, ia ser chamado de XP, né? Na Experience ver... Points. <risos> Na verdade, eu perdi um pouco de dinheiro nesse dia, né? Que é, não, nem é importante dinheiro, crise financeira, salário não, não. atrasado e tudo mais. A gente tocou, tocou nesse dia o Salamander, o Brian Oblivion e seus raios catódicos. Foi um prazer vê-los novamente. O Cockroach e o pessoal aqui do Stone Beavers. É, cara. É, a gente foi... não ganhou nada, mas deu muita gente, viu? Fala é, pra você. deu gente, né? Eu acho que nesse dia você é uma galera com dinheiro aí desse negócio aí, viu? É, né? Foi maneiro. Sabe, né? Eu, eu acho, eu desconfio que sim, sabe? <risos> eu só eu não, não bebi certeza, mais. Eu, não tenho certeza, eu só não bebi mais porque uma hora eu tive que sair lá pra fora pra torcer minha camiseta. <risos> <risos> e o que, que cada um aqui fez no. Na sexta-feira 13. Pô, cara, a. Teve, teve sexta-feira 13. Deixa eu tentar lembrar. Foi a me lembrar. sexta de carnaval, né? Foi, foi Aí você já tá Não, aqui não, não, não foi. Foi, foi anterior. Foi anterior, da semana anterior. Ah, eu fui lá, cara, eu fui lá no pub. Pub fiction. Aí ah, eu fui no Crystal Lake pra massacrar um monte de adolescente. <risos> ah, eu fui em um bar aí, depois eu tomei um litrão de vodka com Tampico. Tampico, cara. Foi que bem gostoso. Foi bem. Gostoso. Foi bem... Ó, co coisa pra falar alguma coisa. Eu recomendo. Você pede microfone. Mais tarde, futuramente você vai ter que comentar o resultado dessa noite na Segunda ou terceira edição dos Porres Memoráveis, que pelo visto vai ser um tema recorrente aqui. <risos> tudo bem. O pessoal parece bem. que gostou, né? É, com prazer. Os Porres tá... Memoráveis. Ah, sim. É que tá passando esse inferno é, o de carro. Carro da som, Pamonha, cara. pois é. É. Sei lá de onde que é esse carro aí. Falando então, de... cara. Falando em porra, acho que porra é uma coisa que não dá pra ter na noite esse, né, cara? Não, hoje em dia é não. difícil. Com a Antártica já era difícil, né? Eu não sei quem gosta da Antártica aí, mas eu... Não, com colônia tá fácil, cara. É, com colônia tá agora fácil. então, né? Tá fácil. Mais do que nunca. De cabeça delícia, cara. É. <risos> então, cara, esse dia do Pub Fiction apareceu até o Jason lá, cara. O Jason. O... É, o Jason. O Jason. É, tocou o pessoal do Trauma Sonoro com um show bem divertido, falar pra você. Metal no Pub. É, foi, caramba. Foi impressionante. É, o mundo tocou realmente, também, realmente não é mais uma, o mesmo. Tocou uma banda de black metal, cara, chamada Angel Burning ou alguma coisa desse tipo. E a média de idade da banda é, tipo, 12, 12 anos e 8 meses, assim. O baterista deve ter uns 8 anos. Isso é o que eu chamo de new metal. <risos> new metal. The new black metal, né, cara? Tô brincando, pessoal. Tô brincando. Não conheço vocês. Não façam sacrifícios com o meu nome envolvido. Nem amarre meu nome na boca de um sapo. Por favor, hein? Ah, mas eles estão no caminho certo, falar pra você. Tem que amadurecer, mas estão no caminho certo. O caminho das trevas. O caminho das trevas. É esse mesmo. caminho do inferno. É isso aí. Rock on, dudes. Tô com também o pessoal do... De um Opeth Cover, que eu nunca tinha ouvido falar e tal. E eu queria comentar, cara, que lá o cara abriu o fundão pra galera que gosta de um, do Marlboro, gosta de dar uma marihuana, <risos> gosta de dar uns pega mais fortes tem moeirada. E ele abriu, cara, aquele caminho, manja aquele caminho que é pro... Pro banheiro ali, uh -huh. ele estourou aquela parede, fez um tipo um labirinto e tal. Hum. E lá, lá é onde fica o verdadeiro underground maringaense, porque lá sim é o underground. Mais underground que aquilo, só embaixo da terra. Só. E eu não duvido nada que tem um alçapão lá e vai os 3 metros pra baixo. Aí sim seria o, o total underground. É. Cara, é, é tenso o negócio lá. Iluminação precária, um, sei lá, acho que tem um pé de manga assim que A já tem iluminação, iluminação aqui. No, é. A ausência total de iluminação. Tem até uma mesa lá, cara. Você sai e tal, cara, se bicuda os caras e fala, ô, oh, velho, você tá aí e tal. Mas daí foi tudo projetado só pra dar um clima. Você que não, não participou do não, projeto. Não, mas eu achei massa, cara. Eu achei muito massa. Não, um lugar pra fumar lá precisava mesmo. O verdadeiro underground, cara. O que mais que a gente vai falar aqui? Ah, sim. Zombily, né? Zombily. você foi no, no outro dia, cara. Teve o show de metal no Tribão, cara. O Bottle Lord, Small Foresight, Guilhotina de Prudente Luxury. Você foi, Rafão? Não foi, cara é, Eu não sei o que eu estava fazendo Mas eu não estava em casa Cara, eu gostei, cara Da, da, da noite, assim A volta do Desmal Com a nova formação Achei a pegada fudida Battle Lords O pessoal tá mais entrosado também O Luxor eu gostei Apesar de Demir ter reclamado do, do show Um pouco Eu gostei do som deles Eu achei que melhorou bastante E acho que não tem muito o que falar Foi, foi bom ver o metal aí No, no tribão de novo, né Esse, Nesse 2009 E cara No outro dia, cara Eu fui dar um rolê Eu fui dar um rolê no, Ali no, no shopping E eu desco descobri, cara, a gente tinha me cantado a bola da, da promoção etiqueta vermelha Do shopping E eu comprei 5 CDs por R$26,50 Sensacional Sensacional O que você comprou? Quer dizer então que ainda existe gente que compra CD não, de fato eu, eu me senti estimulado a recomeçar a minha coleção cara Comprei carcas comprei... Eu quero ver agora quem é que vai ficar reclamando Um ano depois de ter tido os CDs roubados depois um não, desse... Mas não vai roubar de novo não Tranquilo é, mas tá, coisa... Aguarde Tá dentro do cofre agora o CD. Na verdade tem ninguém que tá comprando mais vinil mesmo do que CD né Acho que, ah, acho vinil... que a coisa tá meio Tá voltando, que... né? voltando é. né Acho que agora a moda vai ter que lançar <risos> o bagulho em vinil mesmo Primeiro Tomara. quem vai roubar um vinil é, né? Tomara né? Tomara <risos> A não ser que você empreste o cara Com não de devolva de Porque é diferente de roubar né É <risos> Isso aí é a história da minha vida cara Eu devo ter perdido assim uns 10 ou 15 <risos> Ah cara Vinil eu compro mas é difícil ir no sebo cara E outra 5 vezes por 26,50 eu achei ótimo Pois Ótimo, era. preço de justiça Se eu fosse comprar um só, assim, no preço normal é ia pagar uns 35 contas Foi o preço que eu paguei no encadernado da Liga da Justiça E pior, era pra ter vindo um botão da Liga da Justiça E não veio, roubaram na banca <risos> É, certeza que veio, ficou com o carteiro tá ligado? <risos> <risos> Bom, já que você tá tão afim de falar da Zombile número 10 Por favor Zombile número 10 com a estreia de Professor Astromário, os criadores de Lobisomem Com nossos amigos, o, o lendário Renatão, o gótico E o Wallace... The Brown Vampire Cats de Londrina e Shibuku, diretamente da Alemanha, foi muito legal, muito interessante, apesar da discreta insatisfação dessa última banda com detalhes técnicos no final do show. Né? Independente disso, foi uma noite bem agradável, descontando o calor, né? Que afinal de contas é um fator completamente independente da nossa vontade ou do nosso planejamento. Né? Mais uma Zombieland, o Andy mais uma vez, está de parabéns, as outras bandas também, né? E eles estavam fazendo um esquenta para tocar lá em Curitiba, no Cycle. Carnaval, de acordo com o blog do Andy, o Zombie, teve um dia que tinham cerca de 3 mil pessoas. Tá, eu vi as fotos, cara. Foi, foi, foi brutal o negócio. O negócio tá crescendo muito, cara. A cada ano, sim, né? Imagina, Curitiba, olha só, cara, olha só que lugar, cara. Carnaval Rock. Entendeu? Você pode pensar numa coisa mais legal do que isso, quer dizer, cara... posso, na verdade, dezenas, <risos> mas vocês entenderam. Eu, se você, você eu não sei, mas eu posso pensar com alguma coisa. Curitiba. Curitiba. Cara, hoje eu vi um post, cara, num blog perdido, que o Renatão me mandou o link, cara, de um cara esculhambando isso aí, falando que como a prefeitura de Curitiba deixa acontecer uma zombie walk, porque é coisa satânica, isso é coisa de seita satânica, eles, eles andam Todos vestidos de sangue, roupas cinzas e proferindo palavras satânicas. E qualquer, qualquer evento da maçonaria e não sei o que. Cara, eu dei muita risada, cara. Eu dei muita risada. Mal sabe ele. Acho que ele nunca foi num bloco de carnaval, né? Ver aquelas pessoas assim seguindo o bloco cegamente, assim andando não, mas... sem sentido. Ah, <risos> oh, cérebros frescos. Mas então, eu sempre sim. pensei numa zombie walk desse jeito mesmo, cara. É, mas é, é assim. É isso, Eu cara. já vi os vídeos da zombie walk através, cara, em vários lugares do mundo. É, deve ser a coisa mais diversa. É, partida, é isso assim. mesmo, para o um ritual satânico no um Zombiewalk. É, o cara, não cara deixa tá de ser. totalmente correto. Ele só equivocou ao falar da moçonaria <risos> <risos> carnaval da galera aí, como é que foi? Foi no bar. Foi no bar? Não, o no meu bar. também foi no bar vai alguém ninguém bloco nenhum aqui? Eu fui no casamento, bloco. inclusive. a única Pô, coisa cara, que eu foi. fiz nesse carnaval foi transar. Não é, nada. <risos> Pelo menos alguém Você tem é um juízo. Hein? Melhor aqui da galera. Pelo menos Enquanto alguém aqui tem puro, juízo. Você tá fazendo alguma coisa melhor. Pô, eu não sei vocês, cara, mas eu nunca fui de pagar, sei lá, cinquentão por uma camiseta e ficar que nem um animal, pagando quatro conto na latinha de cerveja. Cara, eu acho que a última vez que eu entrei num baile de carnaval o presidente era o Figueiredo ainda. <risos> Pô, mas deve ser mais pagar 50ão um para ficar pulando que nem um louco atrás ah, sim, de, um sim. Monte de gente Mais divertido tá. do que isso, acho que só uma laparoscopia a seco, sem dúvida. Não, mas o esquema da camiseta, não é a camiseta em si, é o O esquenta antes de você entrar. Que daí os caras fazem o bloco, mas sempre tem uma caminhonete com uns dois, três freezer com um cerveja. Dificilmente mas acaba. Pa para um, um, um ouvinte mais atento, por cinquentão você consegue um negócio bem melhor. Só que Ingradável. lá na Holanda, né? Que o Rafael <risos> falou pra gente, é, né? sim. Cinquenta dólares também, é. né? Tem uma pequena é. diferença aí. Mano, quantos minutos a gente tem? 15, é. 14 ainda. 14? E aí, vamos fazer um break? Daí a gente faz a vaquinha antes da cerveja antes de começar a chover, porque o tempo tá fechando. É, o pessoal tá, tá com cedo. O tempo Totalmente instável e úmido, a gente tá na Amazônia. Onde você acorda com chuva, na hora do almoço faz um pouco de sol, a tarde úmido pra caramba, a noite chove de novo, certo? Exato, exato. É isso Até aí. onde eu me lembro. Aí no segundo bloco vocês terão mais. Aí, tipo, será mais focado é. pra esses quatro rapazes. Vocês terão quatro rapazes mais criativos também. É. <risos> com certeza, né? Beleza, é, peraí. O que a gente vai ter de som no intervalo? Um Edge? Bem, eu andei ouvindo Na verdade não ouvi não, mas assim é... <risos> Ótimo o, Ouvi falar que o Luiz Caldas gravou um disco novo né? E eu selecionei, gente... selecionei uma faixa dele Luiz Caldas, o famoso cantor O cara que inventou a lambada <risos> Né? Ele gravou uma, algumas faixas de heavy metal em seu Sim, último disco, cujo nome eu não lembro, né? mas tem a ver com Tempestade, e nós não vamos tocar essa música aqui. Ufa, ufa, ufa! O que, que é, Thaís? Então, acho que podíamos ir de o lendário Chucro Billy Man. Tá. Ei, garota, vamos sair por aí. <risos> Sim, com a cerveja na mão, eu me sinto muito mais à vontade Agora eu me sinto realmente na gravação do Maringuasa Rockcast Maringuasa Rockcast seguindo com Stoned Beavers Ah não, o que, que a gente esqueceu de comentar no, no último bloco? É ah, verdade, tombos, beijos na boca, é verdade Foi uma zumbile bastante movimentada Quem que levou um tombo mesmo na zumbile? A mesma pessoa que andou distribuindo beijos por aí pra alemãozada né? Nosso amigo... <risos> Gabriel, do Roque Navarro, né? Ao se aproximar daqueles alemães, né? Sobreviventes da divisão Panzer. Aqueles alemães, né? né? Aqueles alemães. Os alemãos. <risos> Foi tentar uma pogada e tomou uma capotada, né? Aí ele agradeceu com um beijo caloroso. Tem fotos, hein? Tem fotos. Não sei se estão no blog da Zumbili cara, Eu acho que estão no blog da Zumbili o, o Bro Vampire Cat estava tocando E os caras entraram no pogo <risos> E os alemão Os alemãos uhum. se empolgaram E o cara foi pro chão, velho Não, é que ele, ele tava. Ele disse que tava. Ah, ele, ele, ele tentou consertar? Não, não, não ele não. falou que... Ele vendo tudo aqueles caras lá apogando e tal Ele falou, vamos inovar Aí ele foi pro Rio aprender uns passos novo lá foi empinar hum. a pipa hum. Foi empinar a pipa lá no meio lá Pegaram ele <risos> Ai, ai, ai E... Que mais? Não foi culpa do Bufunfo isso aí não, né? Não, cara O Bufunfo tava reclama... reclamando E com razão por causa... O Bufunfo também é conhecido como Leôncio É, né? né? Que tava acompanhando os caras desde Londrina Reclamando daquelas questões que eu já falei, né, cara? De detalhes técnicos no final do show, né? Mas, assim, nada muito grave Nada que mereça ser lembrado Muito menos repetido, né? Eu acho que o recado tá dado, é. né? É o ah, tipo ah, da coisa que não, não, não devia acontecer, né? Então, para meio entendedor, Costa Vera, maledito Bernardino. Ah, tá. Também falar outra coisa, no último, programa, no último programa, a gente falou do do Ravec, mas eu não eu procurei, mas eu não achei o link e agora eu acho, hoje Por um acaso, assim, numa coincidência, eu achei o MySpace dele. Pô, cara, eu tenho aí que mais pra baixo. Perguntou? Mas é, eu, eu esqueci também de perguntar. Acho que você não tava online na hora que tava montando o post. Haveque. Então aí mais pra baixo do post tem o, o link pro MySpace do Adriano Haveck aí, um amigo nosso que a gente comentou no último programa. Isso. Se você não ouviu o último programa, volta lá e escuta o Maringuasso número 14. É... É, ainda está tem, e em tempo. É. DJ. Azit. Volta lá no primeiro e começa a escutar. <risos> Melhor ainda, Mancha, bem lembrado. Volta e ouve todos. Aliás, baixa todos isso. Grave CDs. <risos> Minha, nossa. Rafão. Ah, eu acho que a gente podia começar agora, né, cara, com aquela sessão manjadíssima, assim, né? De você passar o um microfone membro a membro, não me interpretem mal essa expressão. <risos> Né? e saber dos bíblios eu, eu não vou passar o um microfone em membro de nenhum, tá ligado? É, né? como é que foi menos. o início, desde quando vocês estão tocando juntos, as tendências né? as influências, as opiniões gerais sobre o rock'n'roll, original versus cover, né? né? Tocarem Tocar em Maringá, viver em Maringá. É, vamos então começar. Calma, calma. Não vamos fazer responder tudo de uma vez, né? E as influências de cada um. Pô, as minhas é. Bom, pega um pouco do Rock Cinquentista, daí fica ali na, na, na década de. finalzinho de 60 ali, daí a parte dos 70 também. Do punk ali e tal. E até um pouquinho de blues, assim, também. Só que o blues é em menor escala, assim. Diria que da parte toda, assim, é uns dois terços mesmo de, de punk setentista. Ou seja, Vai tudo ser... de bom. Né? É, sensacional <risos> Essas são as minhas influências, assim Que eu mais gosto mesmo é New York Dolls, MC5, que tá todo mundo sabendo já, faz Gosto pra caralho de Rolling Stones, apesar de não ser punk e tal. Bom, essas são as minhas. Pô, eu, eu gosto também de um som mais sujo, assim, também, de, da guitarra. Sempre fui fã do John Thunders também, do jeito que ele gostava. Sempre pegou na guitarra, do, da pegada que ele tinha no cinquentista. E mostrava o, o lado sujo, assim, dele, se ele não conseguia colocar. E gosto do, do blues também, sempre foi um pouco... Me influenciou bastante. Um pouco de rock cinquentista também, e... Ron Stones também, escuto pra caralho, e eu, eu agora eu tô vindo muito Queens of Stone Age. Por causa da, da guitarra pesada, assim. Aham. Uh -huh. Bom, isso é bom, isso é bom. <risos> uh -huh. Aham. -huh. E é isso aí. Kotsa, Queens of the Stone Age, pode eu crer. acho que. o meu também acho que a mesma parte de todo mundo aí. MC5 Caião, que o nosso Batista apresentou pra mim, né? O Acho que Queen, que é uma banda que eu considero demais. Eu sou... Acho que, é, na minha opinião, é a melhor banda, mas na minha opinião, é claro. Sei lá, cara. No MC5, New York Dolls, Sem você, Johnny Thunders. Um... The Elez Sonic. Simpatiza muito com o Fred Mercury. <risos> <risos> ah, mas é um fanfarrão. Não, o cara cadê pra caralho, velho. Não tem Que discutir não, a banda cantava é muito boa, pra caralho cara. Os, a banda inteira, todo mundo ali sabe o que faz né cantava pra caralho, literalmente <risos> <risos> desculpe não, não pude deixar de passar ah, fora isso, sei lá cara, acho que eu passei pela, passei pela parte hardcore também da minha vida, comecei a ouvir banda mesmo por causa do Iron Man meu irmão apresentou pra mim Comecei com metal. Todos e... nós temos essa fase é, esquecível passando. em nossas vidas. Aliás, muitos de nós. Acho que o Mancha não teve, né, Mancha? Não, igual a de vocês, não. <risos> ah, sei. O Mancha é uma exceção. Não. Tem uma fase negra um pouquinho pior e não vou nem comentar. É, vamos deixar isso pra outro programa, né? Hoje, Segredos do Maringuaça. Isso se reflete o nome dele. É a fase dele, Fred Mercury, tá ligado? É a fase negra dele. Não quer comentar? Pá. É bem pior que isso, cara. E eu? Acho que todo mundo já falou, já meio que eu escuto, desde os do 50, dos 60, 70, 80, 90, viu? Tudo eu tô ouvindo. Do que é rock, até, até, até metal eu, eu ouço de vez em quando, Pantera, pô. Pô, uma coisa ainda que eu quero ouvir, voltar ouvindo aqui em Maringá, é o Plaft, cara. uma banda que eu, sei, sei, eu curto demais, cara, do Caião aqui. Acho que não, hein? gente o Gabriel, Gabriel do Rock Navarro e o Marco, e o Marco cara Putz, é, o Flaft é uma banda que marcou minha, marcou minha infância Eu, eu não, não cheguei a ouvir essa, não, cara Você gente... teve uma banda com o Gabriel do Rock Navarro? Cara, eu toco no Rock Navarro ah, tem uma... <risos> ah, não, é verdade, você toca no Rock Navarro Mas antes disso é, teve outra tinha... formação, outro isso, nome? Isso, isso, lá por 2004 2005, não sei, a gente... Eu oh, perdi essa. A gente, que era mais um punk rock, assim, a gente sempre tocava com a Havana, hum. com esse pessoal, era... Cara, aonde tem uma pichação Plaft? Não sei, não fui eu, pô. Caralho, velho, eu acho que eu vejo essa parada todo dia, velho. No Tribus, no, no Tribus. Mas no Tribus... Aquela parte de branca lá de trás, tá escrito, não é fechado. É Aquela parte do fundo, né? É, ah, mas, mas não fui eu. Mas eu pensando. acho que não é lá não, cara. Eu acho que eu vejo em muro mesmo. Isso aí, por aí na rua. Não, não tô acusando não tô em ninguém. Eu sou não eu, eu não o Mancha, tá ligado? Não, não é. <risos> <risos> Qual foi o show, tipo, que vocês consideram mais importante, assim, pra vocês? Não pode não ter sido o melhor, mas o mais importante. Qual vocês acham? Cara, pessoalmente, pra mim, acho que tocar com o Forgotten Boys, pra mim, foi uma coisa muito boa, porque... É uma grande influência pra mim, embora eu não tenha dado ninguém, mas faz Bota parte, né, já, já costumamos com isso. É não, tocar com o Fogotain Boy foi do caralho. Foi, foi esse, esse que vocês tocaram com eles foi a última vez que eles vieram? É, foi a última vez que infelizmente a galera não se tocou fui, e não deu cara. ninguém. Eu fui. Eu nem eu tava fui, em eu não Maringá. Lembro, que, eu lembro que. Juro que não lembro. Pra variar, eu perdi mundo. um show foi... que eu tava muito afim de ir, né? Coincidiu de eu não estar em Maringá naquele fim de semana. Pra variar. Eu lembro que. que eu acho não... que coincidiu de ninguém estar em Maringá naquele <risos> fim então, de semana. Então, cara, foi foda isso aí. <risos> foi foda. Eu, eu fui lá, cara. Tipo, tem um lado bom e um lado ruim de dar pouca gente, né? O lado bom é que você Você assiste tipo um show VIP, né, cara? Tipo, uh -huh. tava lá assistindo o um show. Vá, <risos> vou pegar uma cerveja pra você não esbarrar em ninguém. É, exato. Tranquilo, show sem fila. VIP o caralho. Legal. Show com pouca gente é ensaio, rapaz. É. Poxa, ah, mas não, é, é, é, é, gente, Show é. com pouca gente é bom pro público é. É, Então, você vai ver o Insights Mas cara. pra banda é É, é bom é em termos, porque tem coisas que eu gosto de fazer No meio da multidão, eu não posso fazer se tiver pouca gente Me cobrindo, assim, entendeu? <risos> mas deixa pra lá é, é é... Do Rafone, né? <risos> Pô. Ai, ai Pô, mas calma aí, até teve aquele show é, Especial da Sonic Flower, né? Acho que foi em 2007. Não, 2007 finalzinho em 2007. Ah, acho que aquele realmente foi, assim, um pouco. Pouquinho... Um que te teve mais seis bandas. É. Teve dois Não, te foram dois dias, né? Ah, sim, é. Dois o famoso show, do até no dia do Forgotten Boys, no, durante, aliás, o show deles, alguém, algum espertinho ou espertinha... Né? me fez o favor de espalhar gás de pimenta, spray de pimenta <risos> perto do ventilador né? dentro do Tribus Bar. Caso você algum dia ouça isso, saiba que você é desprezível e eu não gosto de você. <risos> isso é Aliás, verdade, cara. Naquela época a gente não tinha Maringuaça pra falar merda dessa pessoa que fez essa atrocidade. Pois é, cara. Então eu quero até aproveitar esse canal aqui. Hum. É, bom, é, tirando os rumores de lado e toda aquela história e tal... Vai, mete a boca. Eu queria, eu queria falar pro filho da puta que roubou o Tribus, que ele vá se fuder, entendeu? Registra mesmo Com muita protesto. categoria, que se foda mesmo, negão pintudo mesmo, tá ligado? Porque o cara é um filho de uma puta, entendeu? A o cara, tem que, negão, cara tem que ir ah, pra pai. cadeia pra se fuder mesmo, aquele cara lá. Existe, existe um, um negão carinhoso chamado Tião, ou Pé de Mesa, <risos> no futuro de cada pessoa assim. Pé de mesa. Esse negão é chamado Tião Tião ou Pé de Mesa <risos> Sensacional Também conhecido como Barack Obama meu pai <risos> Ato falho Ato falho, completamente Ato falho, isso é influência da revista Mad Ignorem, ignorem isso Cara, meu pai, a hora que ele ouvir isso Ele vai te zoar muito, cara Ele vai te zoar demais, <risos> Rafa, é bom você começar a gravar na sua casa, porque vai ficar feio pra você voltar aqui agora. <risos> cara, que engraçado isso. Aliás, volte de fralda, cinturão, alguma coisa assim. Pelo visto, agora Ai, tem um cara. tião no meu futuro também. Né? A cerveja tá na geladeira marrom, na parte de cima ali. Aproveita e já pega uma pra mim também, que essa aqui tem. É uma bom. pra mim também, por favor. <risos> aqui, assim, o primeiro que você Cuidado levantou é <risos> o Garçom. Cotião Pintudo. Aquela porta ali tá trancada, é bom que esteja, hein? Vou chamar o Sadã, hein? <risos> Mas, pô, tá certo, velho. O cara tem que se fuder. Estragou a festa de todo mundo. Cara é, foi, foi foda. É, cara, é aquela coisa. Maringá tá bom agora, com três bares que, pelo menos no, no papel, né em teoria, tocam rock, né? Eu acho que tá legal, tá num ritmo bom. Os três abrindo, funcionando, tranquilo. Isso é bom pra, pra gente, público. Né? Eu, eu, não, sei, beleza, eu né? não sei como é que funciona do lado de lá do balcão Quer dizer, na verdade sei sim, mas deixa pra lá é, Agora, do lado de cá, eu posso dizer o seguinte Problemas à parte, é bom ter opções de vez em quando, né cara? É, é bom, né? É bom, e principalmente quando as opções não são Ficar em casa, ir em churrasquinho Não que isso não seja uma boa Ou ir num bar pra ver uma coisa que você não queira Sem dúvida Só que ainda tem, aqui, que ainda tem aquele lado que Que tem que melhorar, que todo mundo já tá, já tá sabendo disso, que é o lado da cerveja, né, meu? Você vai. É o nosso lado, né? Você verdade, vai, em, né? É, É o Menos nosso lado, né? É o meu, o seu e o nosso lado. Hoje, no segmento econômico do, do noticiário da hora do almoço do Globo News, eu vi que a Ambev demitiu funcionários, cara. A Ambev, entendeu? E eu entendeu achava só. que tava em, em franco crescimento, assim. Aí eu fico pensando, cara, se tão produzindo ainda, mas tão demitindo gente, bem, eu, a primeira coisa que eu pensei, a culpa deve ser de dono de bar que taca o preço da cerveja lá em cima. O que é uma reivindicação do Maringuás Exatamente. Né? Aí, ó. Aí, viu, ó. Oh, oh. Viu? Tiros, tiros. Entendeu? A, a revolução tá começando, cara. O pessoal <risos> já tá se armando aqui na esquina, <risos> entendeu? E só pode ser isso, cara, porque não é possível botarem o preço da cerveja desse jeito, entendeu? Bom, Lá é, em cima. É, é cara, é, é caro. É um negócio, é, um negócio é, que fica meio sem público. explicação, né? Deixaria uma dica assim para os donos de bar: aí comprar a cerveja no fornecedor, né? É. É. Eu acho que é uma boa, né? Quem e sabe? Eu acho que, que o, o lucro da acessível. cerveja não pode passar 10% do preço de custo dela. Tá bom, o cara 10%. Dois dias. O bar fecha em dois dias. Ô, louco, cara. Não, não, concordo, a gente, concordo. A gente ia consumir bem mais se fosse mais barato. Essa é a questão, Lógico, porque entendeu? Se, se ele paga, por exemplo, R$2,0 na, na garrafa, ele ia vender R$2,20. E ele não paga R$2,0 na garrafa. Não. Tá, vamos. Estourando. Ele paga R$2,0 na garrafa de original, né? De original. É. Tá, de original. <risos> tá, vamos. É, enfim. Ó, oh, cara, conhecimento de causa. Eu sei de bares da periferia, certo? Às vezes nem é tão periferia, não. Onde você encontra ainda cervejas... Das principais, assim, entendeu? Por R$ R$2,00 ou R$2,30. E é, eu também sei. Tá? Cara, eu não sei, cara. Deve... Faz tempo que eu não vou aqui no boteco, e perto de casa. Né? Aí outra, né? Opções, né? É, tem um, tem um bar ali perto dos blocos é. da UEN ali, que eu não vou citar nomes, né? Mas enfim. A cerveja até que é bem em conta lá. Você acha que cerveja por R$2,00 e tal. Bom, mas se bem que cerveja por R$2,00, você tem que tomar cuidado pra você levar uma facada lá, né, cara? Eu vou ter pariu, mano. <risos> De fato, é, tem, tem sempre o outro lado da questão, né? Esse Oi, que é o problema. Zandade, você zandade. vai atrair esse tipo de gente também. É igual a velha discussão. Devemos tirar as prostitutas do centro da cidade? Eu respondo, cara, problema nenhum com elas ali, cara, fazendo, exercendo sua função social. O grande problema é quem elas atraem, né? Então, Pô, mas enfim, continua não dá mais para sair de casa e encher a cara, meu. Não, não dá, dá mais. não dá. Como se não bastasse a lei seca, né? É, sem mais comentários. <risos> Rafael, você tem mais alguma pergunta nessa sua parte? Alta aí pro, pros garotos, do White Boy. Ah, cara, é, boy. olha, eu, eu, pra falar a verdade, eu tenho sim. Eu, eu fico. Então, pensando. faça, eu, faça. Eu, vou, eu vou jogar essa pergunta no ar aí. Eu quem não pegar quero primeiro falar muito responde. Hoje, não, cara, deixa eles falar um pouco. Os caras estão em quatro aqui. Por que vocês acham que o Rock salva? E eu tenho certeza que vocês acham que o Rock salva. Pô, cara, eu acho que o Rock salva tanto psicologicamente, quanto socialmente a vida do cara, tá ligado? É, se o cara for esperto, assim, e conseguir entrar nesse meio, assim, ele conhece muita gente legal e fica, entendeu? Ele conhece muito o ritmo legal, assim, pra, pra cabeça dele faz ah, pra, bem, é, e pra a pro... vida social dele faz bem. A probabilidade de levar uma facada ou um tiro num show de rock é bem menor do que levar uma facada ou um tiro num carnaval, né? Ou um show de pagode, forró. <risos> e ou, ou às vezes até uma coisa mais íntima do que uma facada, né, no carnaval, né? <risos> é, isso é um que problema. Que é uma coisa bem também. perigosa, assim, né? Por isso que eu não vou no carnaval. Como eu Rafa prefiro ficar Ah. tchau, né? Tchau. né? Ó, <risos> né, oh, o Ness mesmo já tem esse cabelo comprido assim, né, e tal, né? Pô, o cara vê ele de costas vario, e tal, né? Como é, como é que, fica? Eu sei que sou macho, caralho. Mas o Rock salva, oh, o Rock o Ness, salva assim, tá vendo sem preconceito, sem dúvida. né, contra a pessoa que tem cabelo comprido, né? <risos> não, é, hein, não, é, Vou Começar a fazer umas perguntas mais maliciosas aqui pra esse cara. Não, o Rock salva. O rock salva se... porque ele é alegria, é Faz diversão, pensar, certo? Pode da cultura de macho. Certo, mano. Pode crer. Pode crer, é Também aí. é a opinião geral, consensual do Maranguá. É isso aí, é isso aí. E Maringuaça, como todos sabem, é massa. <risos> Por, teve algum patrocínio, algo do gênero pra gravação do CD ou foi... Nossa pai trocinho Foi, patrocínio total, cara foi tá, Opa, sério. fala pra si só, cara eu, Foi meu dinheiro aí É, tem uma história meio cumprida aí e tal Mas eu não vou entrar no mérito da questão Mas enfim, é... No final das contas, deu pra, deu pra bancar a coisa assim Não ficou assim, tão barato, mas... É que a gente também é tudo música, uns bandos de mas... vagabundo e tal, né? Só um maluco na banda que trabalha e tal Mas aí, a gente gravou com o Alexandre Bressan Em Londrina, no tudo que muito chama muito Audio, Audio Pro. Pro. Audio Pro ah. e, pô, cara é. O cara tem categoria, o cara é cara do caralho mesmo cara entende do que tá fazendo. Deu as dicas certas que precisava dar, falou o que precisava falar na hora certa. Acho e que dos melhores pontos também. Eu tem. recomendo, cara. Apesar de, de Maringá tá melhorando essa, esse lado, é. assim, de, de gravação. Sem contar com um os melhores pontos aqui, tem café lá à vontade, né? É, é, pô, lá tinha cafezinho e tal. Café à la carte ali você. Mas o cara, não, é, o cara, o cara entende mesmo o negócio. Eu recomendo aí quem, banda maringaense, que tiver afim de gravar e tal, e não, e não tá afim de, de gastar aquela dinheirama do caralho e tal, então dá um pulo lá. Legal, né, cara, que vamos dizer, o Stoned Beaver existe há quanto tempo? Quase dois anos? Pouco mais que isso? Dois anos e três meses, se eu não me engano. Entendeu? Vocês não dormiram no ponto em relação a isso, entendeu? É bom já registrar mesmo, né? Já andaram, já fizeram um bocado de shows por aí. O lugar mais longe que vocês já tocaram até agora. Londrina? Foz. A, a Foz, né? Foz, né? Foz de Iguaçu. No começo da banda. Né? Fazia, sei lá, um ano e pouquinho, assim. Então, legal, cara. Já regi registra isso aí, né, cara? Então, Sim. tem planos de sair um material mesmo, assim. Tem, como, tem. Né? Ape, apesar de eu estar indo pra Curitiba, né, cara? Mas é, é que aqui não tá dando mais mesmo, assim. A da faculdade e tal, assim, mas é, eu estando lá, eu vou juntando uma grana assim, e assim que der, eu já retorno pra cá pra gente gravar a porra toda de uma vez. A fala... questão que não, cara, agora. Dá pra viver de música? Uh. <risos> cara, eu acho que você... Se você for dono de gravador... Eu acho assim, ó, depende, cara. Depende de que música você tá falando, se né? Tiver Pô, se você vir, tiver uma cara. dupla você vira, Se tiver uma dupla sertaneja, você tá feito, né, cara? Tipo, não precisa ser muito inteligente, não precisa... Né? <risos> Vamos dizer a verdade, né? Você não precisa ter umas, umas letras muito bacanas e tal. Às vezes você não precisa nem ter letra, você rouba dos outros. Né? Você só pode se de ser mulher, feio. É. Você é só falar de mulher, bebida. Ah, aquele, aquele sertanejinho universitário que todo mundo odeia, né? Na verdade, até não, quem vai lá odeia. Eu sinto isso. Eles <risos> odeiam aquilo, entendeu? Mas por algum motivo é, como... que me escapa completamente a compreensão, eles continuam a ir. É, é, é, o motivo é, é feminino. Seguindo aquele, ah, é. aquela história é. da cultura de manada lá, né? Cultura de manada, exatamente. Termo cunhado pelo nosso Rafa... amigo Rafael, da Inimitável, da Inimitável, né? Aliás, muito bem colocado, <risos> <risos> que aqui em Maringá é totalmente visível isso aí. Mas tudo bem, né? Mas de rock eu garanto, é bem difícil de viver, viu? Não. Bem difícil. Eu, depois do dia 7, eu tive certeza que é impossível, <risos> tá ligado? Ah, não sei se você viu de experiência, né? É, de experiência, né? Se a que... gente não vive no RPG, então, né? <risos> Ô Mancho, a gente podia fazer uma dupla sertaneja, hein, cara? É verdade. Mancho e D2. Ou oh, D2 e Mancho. Olha só. Olha só, o nome já tá bem, né? Chamativo, já tá. Né? Nossa, cara, bem... já é diferente. ou o diferencial aí, ó, pintando na palavra. Eu não acho, não. Acho que ser... devia ser Michel Leonardo. <risos> oh. Não, mas como de diferencial a gente já não vai combinar os nomes Começa por aí Ele vai de metaleiro, eu vou sei de lá, eu normal posso, eu, Sei lá, eu mudo pra... Vamos pegar o nosso segundo nome, tipo Heitor e Rodrigo Heitor e Rodrigo ah. oh. <risos> Agora fechou, hein? <risos> Eitor e Rodrigo. Essa nem eu sabia. Agora você vai ficar pensando se é Leonardo Rodrigo ou Leonardo Heitor É. Ou Não, mas eu vou Michel acabar Heitor, descobrindo. Michel Vocês Rodrigo. vão acabar tropeçando. <risos> eu vou descobrir. A propósito, em tempo, o Rafão só tem um nome e dois sobrenomes. O Rafão. Seu nome é com PH, Rafael com PH ou não? É, Rafael com PH, é Rafael, eu sei. Eu não, passei não, não. a infância inteira sofrendo por causa não, é disso. Porque, é porque eu, eu, eu, eu sempre tive essa dúvida, cara. Mas é, é da época certeza. da farmácia também? Então. Sou da farmácia. sabe como é que se. <risos> Olha, antigamente farmácia se escrevia com PH. Hoje, sabe como se como escreve? Que? Com H. Hoje, com H. Entendeu? <risos> ah, ah, que cara. E, essa, piada é velha. e essa é velha. Essa é velha, <risos> já era que velha barrio, no meu cara. tempo. Entendeu? Essa merecia um toque de bateria no fundo. <risos> <risos> Pera aí, a gente tem um baterista hoje, ele vai fazer aqui pra gente, vai, Nese? Brutum. <risos> Que sono plástico. Pronto, pronto, pronto, pronto. A piada eu... infame dessa edição. Agora chega. E quando vocês tocaram com o Matanza? Vocês conheceram os caras? Cara, eu... <risos> bom, assim, eu não sei o que vocês acham do Matanza e tal, né? Mas eu, eu... eu trombei com aquele animal, né? Aquele Jimmy no, cam... no corredor, assim. E ele não foi tão mal quanto eu pensei que ele seria. Assim, não, ele então... é um cara bem legal, cara. É, ele me deu. Ele... Ah, bom, tudo bem, um tudo bem, como é que tá? Não sei o que. Ele é ah, surpreendentemente odiado surpreendentemente educado. É, surpreendentemente Na verdade, ele é tão educado, educado que ele chega a ser discreto. <risos> eu, quando, é, Eu fiquei na portaria do Tribus, num show do Matanza, em 2008. E teve uma hora que eles já tinham tocado, eles estavam lá fora, a van dele estava estacionada ali. Aí teve um garoto que se aproximou, não sei se pra pedir autógrafo e tudo, e por causa do Pimp My Ride Brasil, o garoto falou assim, então, Jimmy, vocês vieram nessa van aí, lá de São Paulo? Falou uma coisa assim, e o cara falou assim, não, não, é, a gente só veio de Londrina. Pô, essa van também Caído hein cara Vocês podiam dar uma Pimpada nela <risos> Na hora eu achei Que ele fosse plantar A mão na cara do moleque Cara falo, Ô, ah, Rafaão, Pois é Pois é <risos> Você viu quem chegou aqui né O Tião <risos> O Tião Pé de mesa Participação Ô, pai, só, especial fala um oi só Depois o pai vai entender a piada Oi <risos> É Chegou Tá perigoso agora cara. Se esconde meu irmão <risos> Cuidado aí Rafa Ele vai passar aí por trás Cara <risos> <risos> Mas voltando à questão do matanzas, os caras, não, os caras são. Os, os caras são totalmente é, normais, cara. É. É, é, é, é aquela coisa, os caras têm que se pintar mesmo pra televisão, cara. É, que é o que dúvida. fez a diferença deles ali, né, no caso. Mas a gente não tá aqui pra falar de matanzinho, a gente tá aqui pra falar de Stone Beavers. Opa! E o futuro do Stone Beavers agora, com essa sua ida A Curitiba. É, tá. Meio que, no, meio, meio que no papel, por enquanto, assim, né? Vamos ver no que vai dar ainda, cara. Eu tenho que fazer as paradas lá e tal, em Curita. Tem banda aí que, que os membros moram em cada cidade e funciona do mesmo jeito. É, acho que, é, acho que se quiser, ruim, né, assim. cara? Dá pra levar pra frente. Acho que esse neguinho deixar quieto acho e começar a, a, um a digerir das coisas, daí dar é dar foda. Mas então, o o neguinho começou a digerir a gente coloca outro neguinho no lugar, né? Tá ligado? <risos> então fica aí o aviso, ó. Desistiu, se fudeu. Tá ligado? Vai ficar sem tocar... E pagando a cerveja que tocou, no dia que tocou, tá ligado? Vai ficar sem tocar e ganhar nada. É o jeito, né? Mas aí não vai mudar muita coisa, então, né? Não vai mudar nada, então. É, então, exatamente. Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Você não toca e não ganha. Porque hoje você se esforça e também não ganha. Né? Não tem a dor de cabeça, né? Não, mas acho que a gente vai tentar levar pra frente aí, mas vai dar ah, mais um tempo ainda. Né? Eu posso é... entender, é uma situação parecida com a qual o Maringuassa está passando, né? Maringuassa tem um, um membro inadimplente, né? Mais uma vez eu usei a palavra membro, eu espero que não pensem errado de mim por causa disso. E, bem, é, eu, eu sei que é um momento horrível, mas é um momento oportuno, né? Pra anunciar que eu também tenho uma ausência programada aí. Logo, logo é, estarei indo, né? Pra não perder o hábito do gerundismo, morar num lugar horrível, né, onde as pessoas não se divertem, onde o sol nunca brilha mais conhecido como a ilha da magia Florianópolis mas eu, pô cara, eu cara eu, eu lamento, cara, mas alguém tem que se sacrificar nessa vida né? e eu vou morar em Florianópolis, né não vai ser divertido, mas eu preciso ir né? é, só um comunicado o Maringuaça Vai... o gerúndio, né? Maringuaça. O Maringuaça estará gravando menos, estará tendo um representante lá em Floripa. Mas nós estaremos lançando, assim que possível, estaremos gravando outros programas e outros... Maringuaça Sei lá, às vezes, às vezes a gente. Se, se a gente sentia a necessidade de que a gente precisa gravar, o Rafão não, não estará podendo estar aqui. <risos> então a gente vai chamar outra pessoa aí, cara. E Entenderam? Essa é a sua chance. Você quis participar do Maringuaça <risos> mas você achou que não estava à altura. Ops. Então, <risos> o quem? Fala? Vai, não, me perdi, vai. Deixa <risos> Desculpa, Na verdade, ele assustou com o Tião, que apareceu ali no. <risos> não, observado. Tô, tô ele Chegou até engasgar agora. Fa, faz 25 anos que eu caro por aí dentro de casa. <risos> aí viu? Depois vocês confiam de mim. Intervalo agora? Intervalo. Vocês trouxeram um som de vocês aí? Trouxemos, trouxemos. Tá com o Rafão aí. Então, então você anuncia, cara. É a música de vocês que vocês quiserem. É, essa música que a gente gravou com o Bressan lá em Londrina se chama What you need is rock. Stone it beavers. <risos> O início do bloco 3 é histórico. Após ouvir o som do Stoned Beatles, she needs rock. Needs? What she needs is rock. What she needs is rock. <risos> é, eu vou me acostumar, porque eu vou ver esse programa mais umas 5, 6 vezes, sei lá. E eu gostei. de... Você ouviu de... O primeiro aqui. É. É, é bom pera, frisar. É, é inédito isso aí? É, é totalmente, Primeira mão? cara. Primeira Nossa. mão. Nossa, eu adoro isso! Quem é? Yeah, deixa... Maringuassa! É massa! Não, ma... <risos> nesse caso, o é foda. É. <risos> e gostaria de anunciar que chegou o novo Maveco do CDX. Pra quem acompanha o, o podcast aí, o Maringuassa Orchestra tá ligado? Todo da história, todo aquele... Blá, blá, blá. E agora chegou. É, eu vi algumas fotos. Ontem eu estive com o CDX, mas ele não estava ainda dirigindo o dito cujo de purple. E eu digo, esse carro seria mais foda se ele se chamasse Led Zeppelin. Aí oh. sim, seria um carro muito foda. Mas tá de purple ainda tá, ainda tá legal. Ficou lindo. E olha que eu só vi uma foto, hein? E... Conta... Não, não contar nada não. Eu tô, eu tô cansado de história. Fala alguma coisa aí, Rafão. Fala alguma coisa mancha. Sei lá. Bem, como não poderia deixar de acontecer. Agora o Maringuassa está é, imortalizado nas páginas do famoso hebdomadário do Norte do Paraná. O, o diário do Norte do abaixo, Paraná. Link logo é. abaixo. Saiu no dia domingo 22 de fevereiro. Matéria assinada pelo nosso amigo Andy. E... Né, um agradecimento aí. agradecimento a ele. Um agradecimento a ele né, pela divulgação, né, não só do Maringuaça, Outros pods também. Um outras abraço iniciativas. O pessoal do Cova Rasa também. Isso, pessoal. Que é, também tá, tá na matéria. Cova Rasa. Brothers nossos estão na... Né, na, na batalha aí. Não gostei da minha foto, né? Do que apareceu o Pega Rapaz, né? Mais uma coisa pra denegrir a minha imagem. Né? <risos> Mas fora isso, tá legal. Tá legal assim, né? Quer dizer, não é à toa que eu tô indo embora. Né? <risos> Agora, eu queria mesmo era ter saído na outra matéria. Entendi. Eu odeio o carnaval. Né? Eu odeio o carnaval, acho que tem mais a ver comigo e tudo, mas tudo bem. Então, né? Eu reconheço que meu lugar é aqui mesmo, do lado deles. Quem sabe eu até mude de ideia e não vá para Florianópolis. Pegadinha, pegadinha. Pegadinha. E, sei lá, comentem. A matéria? Sobre a matéria? Sobre a matéria? Sim. Sobre a matéria? Só tem que agradecer a matéria. Abrir aí o... Tentar diluir um pouco a cultura de manada, né? Já que é um jornal de massa, entre aspas, asteriscos e o que você quiser colocar aí no meio. E fica aí o agradecimento ao Andy pela oportunidade aí. É, acho e que só, né? Deixar bem claro que, ao contrário das, da legenda, da foto maior, da matéria, eu in, ainda, ainda não sou um engenheiro civil. Deveria ser, mas ainda não sou. Mas Bom, se você estiver ouvindo esse, esse podcast em 2010, aí sim... Aí eu sou engenheiro civil. Aí a legenda tá certa. Mas agora <risos> em 2009 não, não tá, tá quase, quase certo, né? Tá, tá pseudo correta. Bom, a gente só tem que agradecer, né, cara? O cara tá. A gente ajuda quem ajuda. Não é à toa que a gente sempre fala da zombília aqui nos no podcasts. Alguma, alguma coisa, garoto? Ah, eu, pra falar a verdade, gostaria de mandar um som. Mas vou mandar um som no final desse bloco. Então eu já vou fazer os tá. meus agradecimentos. Não, não. Então vamos. Peraí. Você, ninguém tem mais nada pra perguntar pra esses quatro caras aqui? Muitas coisas, mas eu só vou lembrar depois que a gente terminar de gravar. É, então isso eu não vem ao caso. Isso sempre acontece, isso é óbvio. Poxa, tá, já já tá que, que não tá na tem nada na para falar, não. Eu agradeci também a Zumbili que já abriu espaço pra gente, já que tá no, no contexto e tal. E, pô, o Andy sempre foi muito bacana com a gente e tudo mais. Deixar um abraço aí pra eles, então. Com certeza. Pro, pro, tá, pro tá, tá, pro registrado. Registrado. Pro Juninho, pro Flávio do Sonic Flower, pro, pro Andy, pra galera toda aí. E se eu esqueci de alguém, me desculpe. Eu estou indo pra, pra Curitiba também. É, pô, pro pessoal do, do Maringuaça, né, meu? Pô, como que eu pude me esquecer? Ah, bom. <risos> tá indo também pra Curitiba, também vai ser meio foda e tal. É uma cidade meio parada. Não, cara, tem, mas... não tem muitos shows por lá. Eu vou sentir falta de Maringá, mas... Mas Curitiba é perto, quê, cara. Né? É, né? é perto Qualquer coisa volta para Maringá e vem no tribão É, é, vem, é. é parece um sábado hein? É, Tomar uma <risos> cerveja com a gente. Logo logo eles vão estar inaugurando a primeira é, Linha de é, tubos de teleporte Entre o interior do Paraná e a Capitar <risos> né? A Capital. Então vai ser, ó, dois palitos Ah, daí tá cegado. É claro que a passagem vai custar 800 reais mas... <risos> Passagem, né, literalmente a passagem <risos> Passagem, né? Você vai ser desmolecularizado para depois ser remolecularizado para depois ser redesmolecularizado e depois ser redesremolecularizado. E ser remontado, né? Nesse é. caso, porque depois é de um processo desse... É como uma reencarnação, só que com... tem a ver com ficção científica. A gente ajuda quem ajuda, certo? Então, dia 11 de abril no Tribus Bar teremos Seattle Days com um Soundgarden cover diretamente de São Paulo, que me disseram, me disseram que é muito foda. Soundgarden cover. Agora fudeu. Uhum. Alice in Chains cover, Pujam cover e Nirvana cover. Muito obrigado, né? Ah, Muito obrigado, muito obrigado. Aê! Aê! Aê! Lembrou, Aê! lembrei, ó. mas Marroquim Lombardi. Não, ele imita melhor. É verdade, verdade. Ó, ó. Oh. certo. Gabriel. <risos> a gente não pode, não pode gravar sem essa. Mas, mas, olha você. É, é muito, é sem estar aqui nesse programa. É, é. Sem dúvida, eu aqui com a minha banda. Eu sei porque estar aqui é verdade. É verdade. Assim como o Rafael, né? Inevitável, eu já disse. Mas ele teve que dar três CDs, eu não tive que dar nada. <risos> Ainda! Ainda. Cara... Faz o seguinte favor, manda um abraço pra esses caras aqui, ó. Então, beleza, Eu vou mandar um abraço pra República Não, Gaviões Não, mas com a, a voz, com a voz do Silvio... Do... Tá chato, então, vai, fica aí, então. <risos> um abraço pros telespectadores da República Gaviões da Copel e Curitiba. <risos> e um beijo pessoal pra todo mundo. <risos> pra você que assistiu um pedacinho do meu programa. <risos> cara, isso é de máscara. Dá um relembrar também o festival de banda lá que tá rolando, no... vai rolar no pub, né? Dia 6 e 7 de março, concurso de bandas. E já foi adiantado, através de e-mails e tal, que, a categoria, é, que na categoria de bandas de som próprio, tem o dobro de inscritos da categoria de bandas covers. Muito bom. Isso, é, isso, é isso é foda, sim isso é, foda, é digno cara. de nota. É o Pub Fiction se aproximando dos verdadeiros interesses do rock. Então, parabéns ao Natan Eu ainda vou falar um pouco ainda do... do, do... Ah, falar agora já Dizer que o, é, o pub tem sempre os vídeos dos shows aí disponíveis no, no site do bar e tal O link vai estar logo abaixo E aproveitar o gancho que eu lembrei agora O que, que vocês acham de bandas que só tocam covers? Sei lá Cara, é, é, é essa. Eu, Vocês têm que concordar que é um mal necessário. É, é, é, um, é um mal necessário, mas eu acho que, na real, e eu, se tá você perdendo tomar muito cuidado, porque tem um cara aqui que toca uma banda cover, né? <risos> uh! Uh! <risos> assim, <risos> Já estou acostumado com as. <risos> com os aspectos negativos. Então, assim, pode é, descer além. Tocar cover é legal, né, cara? Eu, eu, eu particularmente gosto de tocar cover. Que... Mas eu sei que é uma puta perda de tempo, entendeu? Sei que eu que aqui tocar, pelo menos tocar cover... Pelo menos em Maringá, se ganha um pouco de dinheiro, né? Comparado a gente toca uma pouco É, se própria, você. Não é tanto só assim, perde não. Dinheiro, cara. Né? Aqui, a gente tá ganhando já. Mancha, repete o que você acabou de falar. A gente tá no mesmo esquema não, pera, de vocês. Não, você pera Não é tanto assim, não. É, mas é, você ainda é. ganha. Nem sempre. Tem tem de vez em quando. Mas ainda tem o de vez em quando. tem que também, né? Nossa, nem de vez em quando tem, cara. Além de gastar. Só gasta, só, só perde. Não, mas, mas é mais compensador. A gente fica pior, né? Não, a gente tem que pagar a cerveja. Essa, na verdade, é a parte mais cruel da coisa. É, pagar a cerveja. Pagar cerveja. Se que eu também. Várias vezes o show, Mas assim é, Galera Vocês estão perdendo tempo meu, Assim não, não é por nada Tá ligado Mas Fazer o Você fazer o teu O teu, teu som próprio Assim é muito mais gratificante uhum. Tocar uma música Que que você fez Que você Entendeu Deu teu sangue ali e tal É muito mais legal Do que você tocar um cover Tem que eu tá aqui Maringá Não Maringá É mesmo que é, você toque Pros teus amigos E pros amigos. caras da banda Que vão tocar depois de você <risos> Mas eu acho bem mais legal Cara É bem mais legal Porque na verdade Você tá perdendo tempo Se você for ver bem Ninguém vai Tipo Não sei A minha banda não Não, não vai pra frente, ou talvez vá, não sei também. Às vezes eu, eu esteja perdendo tempo também. Mas, eu estou perdendo, pelo menos perdendo tempo com uma coisa que eu fiz. Não sei, quando a gente envelhecer, eu vou olhar pra trás e não vou me arrepender de ter pelo menos perdido esse tempo, se não der certo. É, pelo menos é diversão, né, cara? É diversão. Agora, pô, você tá tocando cover, cara, infelizmente, acho que você não vai muito longe. Não, vou ficar tocando cover. É, vai ficar tocando cover. Não, mas o meu problema é falta de tempo de fazer alguma coisa própria. Já tenho planos, mas por enquanto não dá tempo ainda. Maringá. Mas Maringá até tem um lado legal nessa parte, cara, porque o público tá meio que recusando isso, assim, tá meio que rejeitando isso. É, eu tenho notado uma reação contrária também. O público tá começando eu, a, a rejeitar a coisa. É, eu penso, eu, é, é o que O Caio, Caio falou agora. Desculpa, ainda não decorei o nome de todos vocês. E olha que são só. Eu quatro, acho, hein? Seguinte, eu acho é, o seguinte. Eu acho que o público rock, o público que, que tá um pouco mais aprofundado no que é o rock e tal, tá regitando um pouco, mas eu. Eu sempre vou nos, nos shows do, do Strokes Cover, que o Manche faz parte. Se não for e apanhar também, né? É, que, se eu não for eu apanho, porque isso ele também é mais forte pra mim. Porque eu nunca Maior. Eu nunca fui né? também. Pra não falar Ai. mais gordo. <risos> então, mas eu, eu noto assim, o pessoal que vai em shows de, de, de bandas covers não é exatamente o pessoal que é de rock, entendeu? É o pessoal que tá ali pra, pela, Talvez pela sensação, talvez pelo. Pelo lugar que eles estão tocando, como foi a última vez o MPB. O MPB não vai... O pessoal que curte rock só, o pessoal curte de tudo. Então, então, então, então, é uma pra... balada, né, digamos então, assim, né? É, é. é aquela, <risos> aquela, aquela, aquela saudosa cultura de manada. Né? <risos> entendeu? Então eu acho assim, a, a, às vezes o, o, o público rock que conhece um pouco tá, tá assim, rejeitando. Mas o, o público no geral ainda não. Para que não, entendeu? Sei lá. Por exemplo, o Strokes nunca vai vir tocar aqui em Maringá. Tem um monte de bandas, tem, tem bandas que, igual o pessoal do, do Zeppelin de Chumbo, que faz o Led Zeppelin cover, né? Porra, nem existe mais a banda. Os não, existe. Vão... Existe sim. Eles até vão, vão, vão puxar a minha orelha depois que ouvirem isso. A banda existe, sim. Não, não tô falando o, o Zeppelin de Schum. Ah, o Led Zeppelin. O Led Zeppelin, ah, entendeu? Ah, então sim, já é uma sim, coisa sim. bem mais, mais válida, assim. Igual em 72. 72 tinha uma banda cover de Nazaré aqui, entendeu? A gente tinha essa mesma postura. Tipo, o Nazaré nunca vai tocar em Maringá, entendeu? Aí a banda Ops. dispersou. Né? É, mas o Led Zeppelin nunca vai tocar em Maringá. <risos> mas o... Aonde eu tô querendo chegar? Eu acho que há, por exemplo... Não adianta eu fazer um cover, é, montar uma banda cover de Raimundos, por exemplo, entendeu? Não faz sentido. Porra, eu, quantas vezes o Raimundos já não tocou aqui, entendeu? Mas já faz. Três, dez eu anos acho. Já, tá. tá, mas faz 10 anos que o Raimundo não existe, né? É, eu acho que eu tô ficando meio velho já. Eu, por exemplo, tenho meu projeto de polka. <risos> meu projeto de polka, entendeu? É, ele, ele tá desativado há tanto tempo que eu chego à conclusão de que um dia eu vou gravar covers de mim. Mas não sei se esse pessoal que faz o cover, dá, além de. Pode ser, o cover é bom tal, pra essas bandas que não existem mais Mas além de, de gastar o tempo com a banda cover Se dedicar também ao Principalmente a, a música própria aqui. Seria muito Verdade melhor. O povo tem. Verdade, o povo tem. Igual mesmo o Motor Rocker. Ele começou como o de Cover. É. Agora, agora que eles. Não sei, eles engrandeceram tem como o de Cover, estão apostando mais nas músicas próprias. São bons. São Aliás, vai ativo, ter né? show do Motor Rocker, né? É, é. vai Exatamente ter Exatamente isso que eu ia dizer. E é eu... 4 de abril. É. Mas olha só, eu vou estar em Curitiba e o Motor Rocker vai abrir pro Motorhead Ai Ai! Sensacional. Eu odeio você. <risos> <risos> Mas, em questão nada, que dinheiro não oh, Florianópolis Eu vai não ter Deep você. Purple? É mesmo? Uhum. Vamos vamo falar no microfone. Então, vamo nós não nos odiamos, ambos, então. Caio? Fica assim. Pera aí. calma. calma. Mutuamente. Caio, por favor. É. Caio, diga por que você odeia o Rafão. Eu li que estará tendo de Isso. Purple em Florianópolis. Em e Florianópolis, você acredita? Gerundi, Gerundi Uma cidade horrível, uma banda horrível né? É claro que, não que eu vou é, Que não é nem, nem perto do que o Led Zeppelin foi né? Isso que o Deep Purple existe até hoje O Led Zeppelin acabou em 1980 É, eu sei, mas enfim É o Deep Purple Eu acho que isso encerra esse assunto Talvez eu vá Essa questão nada que dinheiro não se resolva né? Você pode estar lá, eu posso ir pra lá ah. O que é muito provável que ah. aconteça, pra falar a verdade É bem provável que isso aconteça Mas deixa pra lá É, é bem improvável, na verdade Uma galera, vai. Cara, eu tô aqui sentado de frente a esses quatro rapazes, puta, isso é agora três porque um foi buscar cerveja essa frase ficou meio gay, mas tudo bem. Cara, é, é, a banda de vocês é assim, tipo dois falam bastante e dois falam pouco, é isso? É isso mesmo? É, exato. Que... É assim, na verdade eu falo coisa que não tem nada a ver, que não, que não acrescenta em nada, o Nese fala bosta, eu quero falar. o eu Júnior, que... quando fala, fala <risos> E o Caião, às vezes, manda uma, né? O Caião é aquele, é aquele benedito, assim. No, no final do programa, ele dá o seu, o seu documentário, o seu, o seu, o seu comentário, é assim. por isso que eu fiquei com medo de gravar quando o Gabriel não tivesse aqui, porque ia ficar só o Nese falando e ia ficar meio... Puta. Mas, pô, depois da entrevista disse... com o Rafael do Inimitáveis, cara, a gente fica aqui... Não, não mas né? fiquem à vontade. O problema aqui, é que porque? eu admito que eu falo bosta. Eu fa... Não, eu falo bosta, todo mundo sabe. Nese, que... é assim mesmo, bosta, Nese. É como assim. eu disse antes de a gente começar a gravar. Eu sou o Nese do Maringuaça, <risos> entendeu? Eu sei exatamente pelo que você está passando, mas é, é assim tá. mesmo. Tem, tem que ter alguém pra falar mas bosta, mas né? Claro, se não tem, Se não tem um Rafão não tem um Nese... É, entendeu? É. Cadê, né, meu? É. Acaba, acaba. Tá certo. Ia ser o Maringá Rockcast. Yes. <risos> Ia ser o, o Beavers. Sem <risos> <Sam> o Stoned. <risos> ah, ah, agora. Ah, ah. Ah, faltou a mãozinha aqui para <risos> É... Vamos resumir essa história toda. Bom, eu gostaria... Vamos, vamos encerrar, né, então. Mandar um... Cara, agradecer profundamente a vocês quatro por comparecer na sexta-feira, quatro da tarde, onde eu matei o trampo pra vir aqui na minha <risos> no casa gravar. É o Maringuaça contribuindo um... para a inadimplência. <risos> eu que movimento a economia do país, mas enfim, eu já tem uma hora de programa, vamos cortar. Cara, muito obrigado mesmo a, a todos vocês por. Por a gente que agradece. Aqui. Bom, vocês querem mandar os seus abraços, por favor, sintam sua vontade. um abraço pra todo mundo aí que, que ouviu e que apoia a gente, né? Todos que estão incentivando. Mais do que certo. E as pessoas que estão nos devendo que paguem a gente, né? Obrigado. Pô, eu queria mandar um abraço pra todo mundo que até hoje ainda suporta a gente. Pra todo mundo que até hoje acredita no rock and roll, Porque eu acredito e não vou deixar de acreditar. Acho que é isso, né, meu? A todo mundo que, que deu, deu uma força pra gente aí. Até da parte de mídia, até da parte de vocês, é claro, na internet que é. Acho que é a mídia mais... Tá bombando, tá bombando. Maringuaça tá bombando, é, cara. É, é a mídia mais eficiente de todas, né? Então, muito obrigado ao Maringuaça aí. Continue com o um bom isso, trabalho. Cara. É um... Aliás é um ótimo trabalho. Aliás eu sou ouvinte de vocês e acho do caralho. Sempre me divirto muito. Ele é um dos muitos ouvintes que não comentam, né, cara? Aliás no último programa ele comentou, verdade? Eu comentei verdade. que eu tive que fazer daí a minha continha lá, né, no no, no blogspot lá para Acho que não precisa pra comentar? Não, mas eu queria que aparecesse ah, o meu nome ah, lá tá, e tal, né, pá, cara? Ah, né? Pô. Cara, é der... Daí, daí eu fiz a continha lá e tal e comentei. Mas acho que é isso aí mesmo eu pra só, agradecer, Eu cara. só reconheci que era você no final, que tava o Gabriel Peixeira, que tava lá o <risos> Gabriel Ricardo. Eu falei, que que esse maluco aí? <risos> nunca ouvi falar, Assim, né, pô, mesmo. mas eu não posso deixar de agradecer. Seria, seria muito no foda. Os nomes, né, não agradecer deixou. ao Flávio e ao Bula Júnior, que fizeram as fotos com a gente aí. Sessão de fotos, é verdade. Nessa é semana verdade. Logo, logo, algumas dessas fotos. E as fotos das fotos. <risos> tiradas oh. por esse que é. vos fala logo estarão aparecendo o Ca ah. o o Ca o Caio Júnior querem falar muito obrigado coisa, te mandar um abraço para alguém ou não <risos> um momento de tensão ah. um momento de tensão ah não só agradecer a vocês pelo, pelo espaço eu ouço vocês sempre muito claro oh, é louco. ouço mesmo porra. falou bastante falou bastante já <risos> é... ah o Gabriel já agradeceu todo mundo Não, o Júnior tem que falar alguma coisa agora é. também, pra provar que estava aqui. Pô, valeu aí, Maringuácea mesmo, o programa é massa. <risos> <risos> Cara, o, deixar bem claro que o programa é massa, mas não é da massa. Da, da rede massa, é essa que eu quero dizer. É, e é isso aí, o Gabriel agradeceu quem tinha que agradecer. Talvez esqueça alguém mais. E quem já acreditou no, no stand de Beaver's, que continua acreditando. <risos> ó, oh, que bonito. Fala pouco falou final, pouco, né? mas falou bonito, né? É, tá certo. Eu acredito nos Stoned Beavers. Eles estão na minha frente agora. <risos> Eu não acredito em ETs. Eles mentem, cara. <risos> Mancho, manda É, agradeço de sempre, né Papai, mamãe Minha irmã que me Xuxa. adora Absurdamente É impressionante isso <risos> Meu irmão com assistência técnica Computadorizada Ah, namorado Que se não, você sabe, né Chicote e Depois uhum. come E aos que me devem Me paguem também Que eu tô precisando de dinheiro E o PVA <risos> da moto Não tá pago ainda seus filha da puta Rafael. Ah, eu gostaria de agradecer esse programa Especialmente, né? Agradecer a Jane Selma, né? Pela inspiração E... aos Sonnet Beavers, né? E principalmente Aos meus dois, é... Na verdade três, né? Sendo que um é virtual, né? Companheiros de Maringuás, pela oportunidade Vocês não fazem ideia de como tornaram um O ano de 2008 mais interessante pra mim E... Bem, eu volto assim que der É... É, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Tá bom, eu volto sem dar Será que, lá, será que lá em Floripa tem algum tchão, pé de mesa lá? Eu espero que tenha muitos, porque eu mando todos pra cá. <risos> oh, oh, <risos> Bom, eu gostaria de agradecer a você que está ouvindo esse podcast agora, nesse exato momento. Tem o meu abraço, sei lá, como é que Por diz? Trás. psicológico, psicológico né? um abraço virtual dado. E eu digo agora que o terceiro post, o cara que fizer o terceiro post desse programa terá o meu abraço fisicamente o cara ou a mina desculpa Thaís mas às vezes pode ser uma mulher pode ser você que começa eles nunca me escalam pra esse tipo de coisa daí é minha má fama você não estará aqui pra dar um abraço mas eu vou estar em Florianópolis <risos> quem sabe alguém ouça a gente lá não né mano ou... pelo visto não né não sei se tem em Florianópolis ou tem. Tem? tem tem né Eu esqueci de pegar a relação para falar Com agora. a minha sorte, eu... Deixa para lá <risos> O terceiro posto vai ser daquele cara lá no Japão que, ah, É, um abraço para os três japoneses Os dois alemães Dois americanos E os dois americanos Norte-americanos Por cara. favor, Rafa, em inglês uh, We'd like to thank you all <risos> For listening to Maringuasa Rockcast uh, We love you all And anyways Keep on listening hard Because we can keep recording hard Do you like it hard? We like it hard, baby. <laughs> <laughs> <driven> <laughs> depois ha ha ha ha ha ha ha ha